SOS arrazakeriaren dokumentazio zentroa da mugak, imigrazioa, arrazakeria eta xenofobiaren behatokia, Espainia Restatuan egunero kaleratzen diren hogeita egunkari goitik bera irakurri eta aztertu egiten dituzte. Etorkinekin loturiko gaiak nola tratatzen diren jakiteko. Anaitzea girre kazetaria da eta mugaken lan egiten du. Zurrumurruak, esterotipoak eta horreiritziak prentsan oso present daudela aipatzen digu. Beti esaten degun bezala ezin da orokorrean itzegin ez inmigrazioa ez ez zertaz ere baina esan dezakeguna da tendentzia bezala ikusten dana da inmigrazioa estala oso zuzen kontatzen edo beste erabatea batea esan da, anistasuna eta immigrazioarerekiko behirada izaten dala estereotipatua eta horreke esan nahi du murritza. Eta talde horratik ba, ez da oso positiboa izaten ateratzen den argazkia. Anaitzek berak azaltzen digu oraindik ere zein hasteria irakur daitezken. Komunikabideak askotan dira errealitatearako gure leioa nolabait eta orduan seguretan nola kontatzen diguten guk ere irudi bat izango dugu. Eta irakurtzen diran gauzak ba irakurtzen diran gauzak adibidez marokiar batek pertsona batildu adibidez eta Zergatik esate titularretan, ezken finan askok egiten duguna da, titularra mm. ibakarrik irakurri eta beste albiste batera. Pasa, ordu, guri galditzen zaigun irudia zein da, persona bat eta marokiar bat. Hor, ezaten ari da, marokiar bat, ez dela persona bat. Mezu xenofobo eta rasista initz jasotzen dugu egunerokoan edabide konbenzionalen partetik. Azken batean, e krisi orokorrak ez du egoera inolaz ere lagundu eta gehienetan interes ekonomiko handia duten enpresak dira edabideen jabeak. Araberaz, mugak taldeak edabideekin baino, kazetariekin lan egiten du, modu pertsonal eta zuzenean. Azken, hilabetetan entzuten degun gaia da, zeuta eta melilla. Mugak ez, ba, Konturatzen bagea, nola kontatzen ari dan hori, azizan lehenengo gertakariarekin, jendea Europara etortzen saiatzen ari dala, asalto eta hitz egiten da, uolde eta hitz egiten da, eta azken finan kontatzen digutena da, inbaditzen ari, e, ari dirala. Ose, Afrikatik jendeak Europa inbaditu Azion fina hori oso-oso simpleki esan da, baina hori da kontatzen digutena, eta egunero zifrak ematen dizkibute hori inportantea datuak bak, ez? Bagaur berreun pasatu dira, atzo e, saiatu ziran mila pasatzen eta azkenean e, irureun bakarrik pasatu dira. Horrelako datuekin informazio hori ematearekin zer eragiten ari zea, babeldurra. Eta Frantzian, zer gertatzen ari da orain, berdina da gobernuan UNP ala PS egon. Egun kari gehienek izlatzen dutena da, pixka bat diskurso politiko nagusia baita ere zegemonikoa, ez? Eta alde hortatik, ba, frantzian ematen arian diskursoa, bueno, lehen esaten zan, sarkozik esaten zuela, ba, ingito rumaniarrak edo ekialdekoak gotatzen dituela eta oso gaiz tratatu zitula eta bar, orain dagoen lehen ministroak esan du, goein da lehiabete gutxi, integraetzinak direla. Eta hori da, aiatzen ari dana iritzi publikora. Lagun batek hoendala gutxi pasatu zian egunkari bat, irurogeita amaikakoa zan, zudu hemengo egunkari nagusitakoa, ez, gehian irakurtzen dana, eta klandestino eta hitz egiten zuen. O e, klandestinoak daude irunen e, frantziara pasatzeko zai. Zan egit, ikuspegi hori beti egonda. Zoritzarrez beraz zegoerak ez du obera egin, eta edabideok aldaketarako gakoa, izan gaitezke. Badira, egoera aldatzeko jarraitu ditzak egun hainbat, pa bai kazettarik eta baita entzule zein irakurleek ere. Norberak bere ikuspegi kritikoa landu dezan. Terminologiarekin kontu zibili, zazken finean hitz egiten badegu ilegal adibidez eta za, dividez, ta hori egiten da. Ilegala kategoria bada esaten duen azken fina norbait legez kanpo dagoela. Alegia norbaitek delitu bat egin duela. Eeta inmigrante ilegal eta hitz egiten dugu, ba ez da egia inmigranteak, paperak ez daukan persona batek ez du delitu bat egin, hori da falta administratibo batez, esaten dana. Horrelako kontuak, oinarrizkoak dira baino ez bakarrik gero informazio iturriak, zeintzuk izaten dian, normalean, erabiltzen dian informazio iturriak, instituzionalak, gobernuak, polizia, barne ministeritza, hori hortik badak egu zer zaigun. Zeo zer egiten badagu, albiste bat egiten badegu no? Badauk hau iturri hori, baina guk ere besti iturri batzuekin ere egin dezakegu. Eta etorkinekin zuzenean edo elkarteekin edo horretaz dakitena dituekin, adibidez, eta orduña beste erabateko kontakizuna segurua ateratzen zaigula, anitzagoa, profesionalagoa eta nolabait neurri handi batean izango da orekatuagoa, azken finean. Eta aurratzik egokiena, hauxe litzateke etorki etiqueta kendu eta Euskal Herritar gisa islatu eta ard ditzagun. Gaiak ez, eh? segun eta ze gai ateratzen dituzun, eta beti ari balin bazara immigrazioaz ba hori kontrolaz hitz egiten edo gatazkaz, naiz eta salatzeko izan baita ere, eh? eta hori oso positiboa da, baina claro, gai horiek bakarrik tratatzen badituzu, azken finean inmigrazioa beti ari zera eremu zehatz batean uzten eta guk pentsatzen dugu da neurri batean eh, saiatu behargela Urrengo pausa izango litzakela esatea etorkinak ere, hemen go biztanleak dira, jendarte honetan bizi dira, hitzegin etorkin batekin baita ere, baina uz bakarrik etorkin bezala, baizik eta hemengo herritar bezala, ez?